Ego dospi egunon? Egunon, egunen, egunon zure huzi egi ere Zurekin rukbia behar dugu ahipatu, biztan dena bon, Erandute azken berrieta ne, joan dena hasten e, jakin dugu Sassoinak finituak profesionalen dako, Topa Malao eta Prodebi Eta ja, och... bertsen ere bai ba, Baina hoai profesionalak ez zire hariko Ordoan pello, e, galdera handia da Zer ondorio orain, uh, bon, topa uh, topa da dak askogira topama lawoare topama lawoarekin baiunas daiautziko, eldunartean topama Dai. baina zer ondorio bereziki ekonomikoak. Bon, Baionak uh, nahi badu zu bon, eta kontuak eta a peu près euh euh duant chien eta bon spaitu eta iziagiko eta diru al jorri nola naizka kasguinez haizan dira oik uste dut pixka bat ateako diren topa manaboeko eta obekine eta Zenta, bueno, sur, surra, bizikiuntza izan dira goi hartian, eldu baita eta goi ageriko dela, goi brumban aizan adienak, eta eh, oiek, oiek sofrituko ute, sofrituko ute, izi harrikeria, eta rukbi profesionalak, e, eh, rukbi profesionalak sofrituko du, ikarrikeria. Ja, sofrituko du zer gana idu? Batzu? Diguein partitik. Ba ebena, desa gertzen aldira, mantzagun, kloba batzu? Bai, bai. Bai? Bai. Rupi profesionala ikusi behar da, nola pasatuko den, eh? Uh, uh, Nik eta gaizki ikusten ditut zumit mitziki, biziki, biziki gaizki. Arrund da, ju-ju-ja horak ekilibri antziren, eldoa Jautsiko direla eta e, e, meman ezagun lau hos bat bat direla eta lau hos bat balima dira, ez dute du pitxik eta zeburtatzen alko gero Oitenak eskaso hori e, Izan da, izan da, ane izan bon, da e, Uai, le michi, bon, ez diruik sartzia, bat jo da? Hoi, minan, spontzorek, zer dute? Hoiek ere problemak izan dituzte, denek problema bat dituzte, eta diruain partetik, diru izan diundik sartuko, uh, ez dira atla, uh, ikusleak ez dira egu eiten al, eldo eita uh, bon, ba, eta jendia jendei gabe, ikus, furbalian, bon. Telebistai gabe? Telebistai gabe, eta telebistak paratzen duan ez, futbolak beino guti gute futbolak egiten aldu telebistakin.ak uh, behar dueta beharariak behar di. Publikoa behar du publikblio hori behar dut ezpatimau publiko horrik biz eskasoi handia dela hoita hamak boan betan eta bietatik aldo eskasa dela i zain dela. Sestatuko da gestatuko da. gako amain duterarata botain ezpian, eh? eta ez giera altsatzenhalko. Menturaz, uh, ondorio bat zeiten alda ere, uh, jokalari handiak egeiago espagatu ari eta topa malaueren maila behiti joa aitia? Irriskatzen du, irriskatzen du, bon, <laughs> profesionalean gilditzea, hori minen, bon, uste dut eta ististia salbatuko duten piskabat, bainan pilpil izanen da, ta, ez dut espantua hundi gili zen eta, bon, urteat edo bine indako uste dut eta topa malaua zaurituo izan den. Hor, um, Nola leganen non ez dira gehiago ez dira geiago beraz heldu den urte arte ez dakit uh, bai on aipatuzu baina miagitze adibide zer prodebian uh, zailtasunean zen sosez sosez or... sailkasunian uh, bisten da eta nohai ere bon me publiko igabe uh, partida igabe diru jartzeik Gabe, eldu baita eta nola pasatokouten uh, erreka hori, ez daki bate, ez daki bate, bueno, ez daki us usinik zer pasten alden, baina uste dut eta berritzein dako, biziki biziki zailago izan den, ezen ez daba dako. Zuretako, azken finean... Bayona den kasua hartzeko, eh, Bayona ongi da... Eh, ongi, ez ah, da ongi, denek eta... Beste Bai, behzea, zomit behin bai hobeki, behzea zomit eh, behin hobeki, uste dut baiet. Elduen uchtean, so, xantzak gehiago izan handitu topa malagoan egoiteko? goko hori ikusi behar da nola izain diren besteak de hartuko dituzten jokolarean nola izain diren gauzak ikusi behar da uh, jokolari onbatzu batitu harttuak, Baionakgalaak uh, bezalako motikoa uh, tolosatko zortzia hori esperantza baduta uh, etortzea jokolari onbatzu bat dituzte bedan, Aundi-aundirik ez, talde pulita bat zuten, no, hori eztian ere, behar korte, behar korte uh, dira gauzak, uh, isuseni hilik, ez, ez dira aingeiski, bai honetan gerizkatzen du, behar bat asozen bat gehia uitea inochtan. Epatzen da ere jokalarrik behar dutela bere soldata uh, apaldu. Aaldu hoitamakta pox gutinetik eta gehi hau etabesten da janeko ziren uh, futbolagin gisaan bat, bat ziren soldata onak bati eh? soldata ona batitu ezzonmiteek. Baina bai. denek ez zuno jomalak hositzen duzu hori bai? Austriasten ba, da, ez delahi. Eh, esteraik eta berdata biskotxa partitu, biskotxa hori partitziko biek jatemaute bakarrik bertzeak goziak joindira eta talde ta batean ez zirako ez duzun ni hor goziak usten al eldu baita ta, dira, ta, ma, gauzat bat partitziko baskaria eh, beha diteko ta, di, uh, diate izu, emaiten datzutena espalimada uh, anitzik, ben, gutiik inite izu behar den bezala berdain eh, uh, so, dena goziak ongabe, eldu baita ta, obriatu aziela eta ndia ustia soldatak. Man. Bitz, fite-fite, peio, uh, aretzikin itzek uh, bia, edo utziko du, ez du argasegana, baina kontratua finitu du? Ez du, kontratua argi bat zentzako puntiarat, eta bon, ikusiko dute, beharra nola den berak, ustehu berak, eta Honestein Sachs erre ere ino ino utzatiden eta koxtiat hori beragi iku, berak ikusten du bere ina nola duen nola den bere Indajean eta emaian, hori horiek hori, hori dukonda gehien, gehien, gehiena emaia, ban dian baduen hori no sakrifikazioen epizkabaten iteko emaia, edo ez, bali madu, behar duin. Eta, eta klebak proposatzen badio? Ba, oire, oire bizten da, oire eta de, dependitzendu nola izanen dena, diruain partetik, eldu baita eta gauza horik denak, denak zera. Tauzak aga? Eta... Usahagak, bon, horateldu da, hori, bon, usteuditen alduen mutikon bata, eta baditu, kalitateak baditu, kalitate onak baditu, hori, bon, e, batzu, dira batzu, eldo baita bertzeatzu jinen direla, eta badela, horakomotiko gaten beharra badaz, eta... Minutak ba, izanen ditu bai honan? Nola? Minutak izanen handitu? Ba, ba, ba usteut eta duen. Ia usteut eta, bon, ez partida guztiak, baina zerbizka uh, itenalduen uste dut baiet, uste dut eta esperantza biskat baduela. Oino, iduriz, ostego nuntan, trenkatzeko dute, ea xapelduan bat izanen den, e, bon, bordalezen lehena, oai arte, baina... Eba... Oai bon, ez dut uste eta main duten, eta xapelketa izan, ez, xapelduanik, nik, eh, nik bon. uste eta saso inoi hola izan den, eta pitzik ez. Eh, Futbolean, eban dute binen, bon, eh, ez da gauza bera, ez da bate gauza bera, ez dut eta faixa finalik, eh, eh, eta behar dira gauza keman, behar den bezala binen, uste dut, uh, eh, nah, eh? eh, ez dut, netako, nik inalizakena, ez duzu iten al, eta... Fase finalik? Finala erdia, edo, zerbit iten al bat zen. Hoi, iten al zen, uste izu, itematituzte eta final batzu final bat ite izu. Ni hor gabe, Stade de France, ondiochtan, telebisten dako. Bai. Eh, Hoi, iten du, ite izu partida hori, eta uste izu, eta... Idabazten duenak, altsatuko duen eta eh, taulapuskabua, gengo kontent izain diren, kontent piskabat, ba, ez, ez du eta baloreik izain, hmm. ez duzu emozioik, ez da zer ittena, enetako ez du pitx, eta pitsigik hartzen, uste eta akkabo da urten Bozien el luruxterat. Ustend oideni tekoa. Ba. Profesionalak hortan begu peio amatorak badakigu bada bultza bat beraz sapelketak utziak dituzte. Ba, eta ba, ba, hortenguak uh, finioike. Fini. batzui finia artik batzu igandira batzuia utzi dira. Ba. Uh, bon, federal batean aldaketarik ez doño banero angelu eta maule beti federal batean izanen dira. Bai, mina federal bata honditzen dela, bai badakigu talde gehiago ut izanen dira eta hor uh, garasiri galdin diote. Nafarroari Nafarroari Kasu, <laughs> eh? <laughs> ez trumpatu behar, ez trumpatu er, behar Eta na, Nafarroari Galdin diote eta upatzea Eta Nafarroak refusatu du, zenta bon, ez zuten goiti Joaiteko Jokolarieri mandiote auta Jokolariek erdizka Sirena pepres Eta buruzagiek Eman dute, eta bon, sobera Guetako ez da Memento honean heldu eta ez du baloreik, horreke e, baloreak emaiten no duz egibatzen. Hora, upatzea zerain ginean, salbatzen zuizustelaik, hori dira, onartzea izu bizka bat, bizkan biozia mindo zuen. Hora, upatzea emaitia eta e, uste dut eta... Baina, hagoz oinkia, hagozuna e, hundia utela, uste dut eta... zent eta diruen paktetik, anitz gauzen paktetik. Bixen dagoetik goitea, oite, Fede Jalbateat goitea, uh, ez zuten idabazia eta ez zute... Uh, ez zute honartu hasteko. E, ez zute honartu upatzea. No. Bestetan, uh, mugerrek, mugerrek bai upatzen da, baina mugerre lehenazen lehenazen, lehenazen. lehenazen, lehenazen, daldo baita eta boan... Uh, Hori federalirutik federalbira, mugerre fe, federalbira federal nareko da. Baina, mugerrek upatzen Enda, da. Endaia katsekidu bere lekoa fe, federalbira azkenian. Azkenean salbatzen du. Azkenian salbatzen du. Azkenian du ba. Eta federaliruan eh uh, chimperre ani zeipatdu dugu Ega, senpere, senpere. Diaz, bon, eta chimperre dira eta galdina zuten jaustea zenta bon, punizionei gabe, eldu baita eta sail batez jautziko e, direla eta donapaleo gartzen du do, horien tokia eldu noxtean. Gane baita, fedgalirua, meraz, izanen dela e, donapalorekin batera belag esoroaz, bagne, kanboa, ba, ezbayona, izan, bagoze, uguna eta baxkose. Bona, izanen talde ta pulitak da ta derbi edarrak izaintugu eldu noxtean ere. Hori, bon, ez diztia partituko da. Irailean, ez da get, irailian edo... Urgian? Urgian berba, berba behantzago, ik, ikusi berda, orzzeunean hori teuten. Bennean, alare, bon, berriz partizazuen bat partizia uste dut eta oiden gauziko behena. Minizkia, erpia duzpi. Ego nain, egunak arte, eta deneri egan, eta egonuntza moralatxik azue deneri. Istantian finidu.